Тому що саме в нашій конкретній ситуації і втратою пам'яті зовнішність стала чи не єдиною ознакою нас як особистостей. Ми нічого не маємо, абсолютно нічого, крім власного тіла, що характеризує нас. Саме тому так болісно сприймати критику своїх фізичних даних. Ми не можемо не лише прикрасити його дорогим одягом чи аксесуарами. Ми навіть не можемо показати себе через призму нашого соціального статусу, досвіду, знань, минулих здобутків. Маємо лише тіло, а в деяких воно ще й недосконале. У нашому світі зовнішнього оцінювання – це якесь тілесне банкрутство. Справді, привід для смутку – і емоційного потрясіння Моя ситуація теж показова Що я можу запропонувати Соломеї Окрім зовнішнього вигляду Який очевидно, для неї є неприйнятним Причарувати її жартами? Навряд чи це можливості Її швидкістю, з якою я розмовляю Фіналу анекдоту, якого я не пам'ятаю Вона чекатиме добу Навіть історії цікавої не можу розповісти Не можу вразити її подарунком своїми здобутками, статусом. Є лише ця фізична оболонка з усіма її вадами. Вона як квінтесенція всього. Мірило, за яким Рувим та даліла, на думку більшості, є багатіями. Решта дня минула в емоційній рефлексії над експериментом. А відчуття були настільки сильними, що здавалося прогнози лікаря ото справдяться – і з мого минулого повстануть спогади подібних переживань, чи то з дитинства, чи навіть із дорослого життя. Однак водночас погіршувалася й атмосфера в нашому маленькому колективі знайдених. Цікаво, що це було помітно навіть за умови, що ми не спілкувались, мало рухались і майже не вступали у взаємодію одне з одним. Всім вистачало місця для особистого простору у величезній залі, і якби не спільний прийом їжі, то, напевно, ми б одне до одного не наближалися. Однак навіть за таких умов, між знайденими інколи спалахували іскри. Ровим з-під дивився то на Соломею, яка ним знехтувала, то на веселома, на чию користь, це було зроблено. Я, зізнаюсь, робив те саме. Даліла аналогічні іскри пускала в бікру вимай Соломеї, тоді як старі, ворожу та з неприхованою образою оглядали усіх. Навіть мене. Напевно, ми нагадували театр «Пантоміми», де до того ж грають майже не емоційно і переважно очима. Кидали і відбували багатозначні погляди, наче грали в пінг-понг. Спостерігаючи за Соломеєю, я зробив висновок, що ранкові розмови аж ніяк не погіршили мого ставлення до неї. Навпаки... Мені почало здаватися, що нові перепони роблять цю тендітну білявку іще бажанішою. Дошукувався глибокого змісту в її поверхових коментарях і відчував, що ось-ось його віднайду. Я починав важко дихати щоразу, як перехоплював її погляд, спрямований на Рувима чи Авесолома. Вона ніколи не дивилась на них довго чи якось по-особливому, але я здатен був сам домалювати підтексти цього німого спілкування. Уявляв, що вона подумки захоплюється гарними очима малого так само, як я захоплююсь її блакитними очима-озерцями. Іншим разом вона вже насолоджується красою тіла велетня так само, як я божеволюю від кожної прихованої частини її тіла, яка час від часу оголюється, чи то під сорочкою, чи то навіть під закасаною холошою штанів. Чомусь не відчував неприязні до суперників. Певне, тому що надто світлим і чистим було моє почуття до Соломеї. І його не мав би затьмарити жоден негатив. Навпаки, хотілося чимось хорошим і позитивним вразити панно свого серця. Вчинком або змінами у собі. Але усвідомлення обмеженості своїх можливостей гнітило. Залишалось лише ширше розплющувати очі, щоб вони видавалися більшими, та скубати волосся з грудей, щоб воно її не дратувало. Окрім важких поглядів знайдених, я іноді ловив ще один напружений погляд.